Ay ay ay ay, ay. Temos alguna nova por aí, verdad que sí? Bueno, información, información da nosa da entidade, entidade Rosalía de Castro. Por certo, volver a repetir que que feliz cumpleanos a señora María Fernández que eh... 100 anos non se cumplen cada día. Non, alegra, <risas> alegramonos moito. Bueno, pois pues as novidades, as informacións mi llordito da Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellá ten <coughs> unha importante nova precisamente coincide sí. coa co, co, coa festa de pero ese é a noite a festa das tanxugiras en hospitalet 7 sí. de outubro asamblea extraordinaria que ten a nosa entidade a partir das 7 da tarde ou seja sí. que xa saben asamblea na que se falará do estado da entidade, do bar, dos actos da xuntanza, sí, do sí. local votacións, bueno, preguntas O día 21 a partir da, sí. da, un, da, da unha... Paella popular. Sí, señor. Os eixo que os galegos... Vamos, vamos de paella so, alidiante da entidade. Socios, amigos e simpatizantes da entidade poden vir a comer unha deliciosa paella diante da, da, da sede social e o precio público será anunciado no, no tabuleiro li, da entidade que van eh. a abrir o bar con grande... Sí. En, en, ...pomposidade. O día 4 de novembro a partir das oito e media o magosto, o magosto castañas, viño e música para arrematar ¿no? despois o 19 18, 19, 25 e 26 de novembro campeonato de tute eses mesmos días 26, 28, 29 o, o, o campeonato de brisca e como non xa comezado o mes de decembro o día 2 de decembro fallo do certame de poesía 37 anos, Toma, 37 gastar. certame de poesía Rosaria de Castro para asistir deben reservar no restaurante da entidade que volvemos a repetir o seu teléfono uh -huh. 93 375 7969 ou senón os que xa empregan uh -huh. os correos uh -huh. electrónicos uh -huh. acgrosariadecastro arroba gmail punto com uh -huh. Sí, hai que lembrar que todos os socios que estamos en tempos moi difíciles e que as subvencións son cada vez máis ajustadas pero é importante que todos os socios estean o corrente de pago posto que, eso, hai sí. necesidades que hai que lembrarlle ya todos os oentes que as clases de danza gaite, percusión e informática xa se re... sí, xa se reanudaron exactamente Se calquera socio está interesado en algunha outra actividade, a xunta directiva estará encantada de recibir e acoller propostas e recordarlle que xa están a disposición de todos os socios e simpatizantes a lotaría de Nadal. Si, sí, señor. E se toca? Eso, por si toca. Eso, que poidan achegarse por a ría e, entidade e todo esto, Soler. todo esto na Asociación Cultural na Rúa Federico Soler. Número 71. Que, por cierto, tam, volvemos a repetir seu correo electrónico por si quieren mmm, ponerse en contacto con él y mandarle alguna sugerencia o alguna solicitud acgrosaliadecastro.gmail.com eh, ¿Qué más llevo a decir? ¿Un truco de de música para despedirnos? ¿No sé? De, ¿Después? Exactamente daremos? Por cierto, este sábado tenemos inauguración do programa Sempre en Galicia en Radio Cornellá. En Radio, en, en Radio a, partir, sí, a partir das 6 da tarde. Siña, sí, novidades interesantes, con colaboradores tamén interesantes, vamos. Eh, e música é con estudios novedades. novos. Bueno, arranxados, por así Arranxados. Pues bueno, arranxados, mellorados. Seguimos no sótano, pero mellorados. Queidos aí. Vamos a, eh, no, sí. <ríe> a escolitar un boqueño de música. Defecto de facto de canzoña Caneta de poeta Navega por un mundo Con verro na maleta Versos en el émfero Orbita en la fin durante misterio Heima de navegante Unírica le planeta distante Fernando, moitas grazas uh -huh. por estar aquí connosco e deixadnos salir o aire. Uh -huh. Xulio, tamén xe digo o mismo, gratas por seguires aquí, pois, a frente tamén como a min. Deña, be, queridos aintes, ata vintiro xoves, que teña unha feliz semana. Que, como digo sempre, que a noite xexa o vosso descanso que arrúa, A vos liberdade, de ecos que ven en radio Samboy. Quebrando na muralla oh, os sonhos do poeta. Versos en el émfero, orbita fin do misterio. Tema de navegante, un lírica le planeta distante. Imperfectos habitantes das quimeras sueños imperfectos Vidas sin completas procurando novos días Vidas sin completas sueños imperfectos habitantes das quimeras sueños imperfectos vida sin